Pasaden urtean estrainatu zuen Borja Kobeaga zuzendari donostiarak bere lendabiziko pelikulan goguan izango guzue Pagafantas askok ikusiko zen duten Pagafantas gorkoa otxoa protagonizat zuen pelikula izan zenura neska guztiek lagun on ongisa bakarrik ikusten duten mutil gaztearen aventura kontatzen zaituzten ikus.comiko puntu komiko batekin hauetxe dira, orduko horitzapenak Pagafantas no seguir viviendo buscando lo Ba, orain, bigarren lana, bigarren pelikula prestatzen ari da Borjako Beaga eta protagonista tokatu ostean, Estra Billa dabil, Bilbonen jadanik Xabi egin du kastina Borjako ba, Beagak. Bai, no controles izango da Borjako Beagaren bigarren pelikularren izenburua eta esan moduan bere bigarren lan luze horretan parte hartuko duten Lagunen Biladabil dabil, extra figurante bila, beraz aukera ona izan daiteke kamera aurrean bere lehen esperientzia izangura duen edoseientzako. Bueno, pa gafanta Saurreko pelikularren eran no controles igarren luzea be, Madril eta Bilbo artean errodatuko du, zuzenari donostiarrak eta errak, zuzen Bilbon Bilbo negingo diren estenetarako kastina eginda deustuko bidarte kulturetzean etagia gia esan, arrakastatxua izan da kastina ze bat jende aurkeztu dago izango izazita, eta gauera arte hilada luzeak deustun kastin aretora sartzeko eta gubean hiladan galdezka. Atzo zanziaten eta ikustera edo, ia zelandauena asuntua eta aukeratu ziz... eskeo ba ondo ta ba, aukeraten ba ondo bai eztiki sereskatu goiaten eta eskatzen biate da aurrea eta izango da honen bigarren pelikula lehenengo ikusita egokazu Pagafantas bai. Ba, ez tot ikusi baina gustin ditut e, kobeagaren e, labur metraiak Baina pelikulia ez dut ikusi. Bo, beste, lagur la metrallak be bai, bera humoretzua da, así que, ni be bai humoretzua, esik aurrera. Ez, es, es, ikusi dugu papera uniertzitatean eta uzetorri gara, una orkestera kastinera. Oza, sea, bakarrik ikusteko ba, bakarrik. sorte defrogatzera. Ez hau dete urduri edo, orlako gauza bat egiteko? Ez, ez, bakarrik da, ez, traizateko, orduan ez da, ahir gure bizitzako kastinak, ez da, oso importante. Eh? Bueno, baina gustatu goletza dizuke agertzea. Bai, bai gehien bat bizkas eh, hola, bai. Ikusteko, ikusteko. komunikazioa ikaste nari gara eta barrodajea bizkatikuzeko. Izan da bizkat sorpresia, hondikoa, osea, on, argazkiak erregote papelian, osea, atzo besan ama, azkena hemen aurkeztuko naz eta jausta. Tamen hau. Dai, bai. Berri Bueno, birreta baina, baina geixauta nik uste dut baina bueno, azkenian zentoki xatxoak esperientzia hartu bai kasten geixautzeko eta honetan eh biliburo honetan aktore lanetan eta bai Bai bai bai, bai. justaz astrena nokinan beste kasten bat eta Eta da, da oña bigarrena eta ja ba hori urdurit urduritzasunak entzendenten. Eta seri buruzkoa da pelikula. Guk estekiko eus ondo. Zo edo Torri zara Jorge Kobegarren bigarren pelikula delako. Hori torrenaz, bidea ikuste gabertean da mera bai, ez? Eta beste sentiturutan da illara batena. Extraegir da askenean, ez? Eskas direna. Bai. Eske guri aste izango asko extra moduan. Guri ikusiko eusko tesango eusko Ostra, Zeusari bihatzen dugun protagonistak. Ezan adi. Eta ibila zara pelikuletan aurre Esos datinia ester, Ciniana ester. Antzerkian bai eta bueno, hontzen hasien has bai, eh anuntzio batzuko grabatz, honeta hola. Da bueno, a poliki poliki